Kapittel 26 For portevaktenes avdelinger av Korahittene, Meshelemia, sønne av Kore, av Asafs sønner. Og Meshelemia hadde sønner, Zakaria, den førsteføtte, Jediael, den andre, Sebadia, den tredje, Jatniel, den fjerde, Elam, den femte, Jehohanan, den sjette, El Jehoenai, den sjunde. Og Obed-Edam hadde sønner. Shemaiah den førsteføtte, Jehosabad den andre, Joa den tredje, og Sakar den fjerde, og Netanel den femte, Amiel den sjette, Isakar den sjuende, Peuletai den åttende, for Gud hadde velsignet han. Och det ble født hans sønn Shemaiah sønner, som var herskere i sitt fedrehus, for de var dyktige, veldige menn. Shemaiah sønner, Otni og Refael og Obed, Elsabad, hvis brødre var dyktige menn, Elihu og Semakia. Alle disse var av Obed-Edoms sønner, de og deres sønner og deres brødre, dyktige menn med kraft til tjenesten, 62, som hørte til Obed-Edom. Og Meshelemia hade sønner og brødre, dyktige menn, 18. Og Hosa, en av Merari's sønner, hadde sønner. Shimri var overhodet, for han var ikke den førsteføtte, men hans far satte ham til å være overhodet. Hilkia, den andre, Tebalia, den tredje, Sakaria den fjerde. Hos av sønner og brødre var i alt tretten. Når det gjelder disse avdelingene av portvaktene, så hadde overhodene plikter, akkurat som sine brødre, med hensyn til å gjøre tjeneste i Jehovas hus. Derfor kastet de lodd både for den lille og for den store, etter deres fedrehus, om de forskjellige portene. Loddet mot øst falt da på Shelemia for hans sønn Zakaria, en rådgiver med innsikt, kastet til lodd, og hans lodd kom så ut mot nord. Obed-edom fikk sitt mot sør, og hans sønner fikk forrådshusene. Shupim og Hosa fikk sine mot vest, like ved Shaleket-porten, ved landeveien som går oppover, vaktgruppe svarende til vaktgruppe. Mot øst var det seks levitter, mot nord hver dag 4 mot sør hver dag fire, og til forrådsrommene 2 og to til søylegangen mot väst, fire ved landeveien, to ved søylegangen. Dette var portvaktenes avdelinger av Korahittenes sønner og av Meraris sønner. Når det gjelder levittene, så var Akia satt over skattene i den sanne Guds hus, over de skattene som bestod av de ting som var blitt heliget. Ladans sønner, Gershonittenes sønner som hørte til Ladan, overhodene for de fedrehusene som hørte til Gershonitten Ladan, Jehieli. Jehielis sønner, Setam og hans bror Joel, var satt over skattene i Jehovas hus. Når det gjelder Amramittene, Isarittene, Hebronittene og Usielittene, så var Shebuel, sønne av Gershom, sønne av Moses, leder for forrådene. Når det gjelder hans brødre, av Eliezer var det hans sønn Rehabia, og hans sønn Jeshaya, og hans sønn Joram, og hans sønn Sikri, og hans sønn Selomot. Denne sjelomått og hans brødre var satt over alle de skattene som bestod av de ting som var blitt helliget, de som kong David og overhodene for fedrehusene, og førerne for tusen og for hundre, og herførerne hadde helliget. För krigene og av bytte hadde de helliget ting for å vedlikeholde Jehovas hus. Og like så alt som seren Samuel, og Saul søn av Kish, og Abner søn av Ner, og Joab søn av Seruja hadde helliget. Det noen helgegitt hadde Sjelomit og hans brødre oppsyn med. Av isarittene sto Kenania og hans sønner for arbeidet utenfor, som oppsynsmenn og som dommere over Israel. Av hebronittene var Hashabia og hans brødre, dyktige menn, 1700, satt over forvaltningen av Israel i området ved Jordan, mot väst, med hensyn til allt arbeid for Jehova og tjenesten for kongen. Av hebronittene var Jeria overhode for hebronittene etter deres generasjoner, etter forfedrene. I det førtigende året av Davids kongedømme ble de oppsøkt, og tappere veldige menn ble funnet blant dem i jaser i Gilead. Og hans brødre, dyktige menn, var 2700 overhoder for fedrehusene. Dermed satte kong David dem over ubenittene og gadittene og halvparten av manasittenes stamme, i hver sak som gjaldt en sanne Gud, og i hver sak som gjaldt kongen.